e de vez en cando, pois, bueno, a verdade é que me, me encantou eh? ah, que ah, fai ah, coa salsa que prepara e tal claro, claro. É una... casi, casi é mellor tomar a salsa co pan que, que, que non o calso sí, sí, sí, sí. de verdade que si sí, é un, un lecer e bueno, además estamos no tempo deles bueno, que, que moitas gracias por, por acompañarnos porque votábamos no nos, votábamos no en falta pero tamén os nosos entes e seguidores que de vez en cando, pues, alguns deles preguntaban Edo por onde ando Xulio, que hai tempo que non nos quitamos Bueno, eu sempre que podía tamén vos, vos escuitaba e seguía tendo noticias vosas no? Muy ben, ben. Eh, bueno, Pois pues mira, hoxe non estou como casi sempre en Conbarro Viñen aquí a Coruña sí. porque penso que ao 20 de febreiro aquí no Teatro Colón sí. una, eh, Carolina Ladrischini que toca o violon, violonchelo e Damián Hernández pianista Damián. van ofrecer un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 Ter, ter precisamente un concerto en particular para vosotros e é é música clásica, non? Unha regalía, ¿verdad? que si. Sí. Eh, bueno, e as eh, composicións son ademais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 e incluso algunas están grabadas en disco pola orquestra sinfónica de, de Galicia e ¿no? bueno, eh, bueno pois pues ese é o motivo polo que vine aquí eh, bueno, estes días atrás mira que houve rebumbio co tema das, das votacións Non porque xa eh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 antes das 10, e que pagar 3 euros. Si, si, si, bueno, eso é, é increíble, increíble. Sí, sí, sí, sí. E eh, bueno, e ahora, aunque estes días, que están poniendo caixeiros onde pechan as sucursais, pero que os está pagando a Xunta de Galicia, ou sea, estamos sí, pagando, financiando pagando todo. Financiando cada un ¿no? de nós, exactamente. Si, sí, si, sí, si. Sí. <risa> Vaya, por verdad. verdad,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 Cando Serrat eh, ah, sí. re, Renunciara a participar un, No festival porque non lle deixaran Cantar en, cantar en, en, catalán. en catalán O la la la que despois Gañara sí. Maciel ¿no? sí, sí, sí, sí. Incluso Pois pues, el, el fixara Eh, remitir a unha carta aos medios de comunicación pues, reclamando un pregado catalán. Dice el sí. Eu son e continuo sendo por riba de todo un cantante catalán en esta lingua expreseime para cantar durante catro anos. Uh -huh. Un home debe ser fiel a si sí mesmo e a xente que lle é fiel. Uh -huh. bueno, o, cer o certo é que eh, catalán sí que ten, ten aparecido en Eurovisión representando a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 de de Chil Ríos, Tiraré. Ah, sí. Así. Sí, sí, sí. que, que era que fora escrita por, por Juan Pardo, non? Sí, sí, sí, sí, Pero bueno, en todo caso pues non non fora escollida, ¿no? Sí. Pero somos único, mira que por exemplo Francia é un país muito máis centralista e eh, e eh, porén, pois, eh,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 temas en, en lenguas propias, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, Aí está, esa polémica seguirá existindo, eh, sí. pero parte de, de beneficios sacou o, o, o galego en, en, sí. en, en bueno, no respecto, né? ¿no? Sí, precisamente é que, mira, aí, eh, estes días de, de atrás, iso, se pasou -se unha enquisa que de, se realizou entre máis de milleiro de escolares de Galicia eh, por parte do, do proxecto socioeducativo o, o son da Nosa Música. Sí. Entón, levaron a cabo un, un traballo de investigación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 na súa vida, é un 40% non coñece ningún artista ou grupo que, que cante en galego non? Vai, unha mágoa eh, sí, pero bueno, precisamente eu creo que estes días en, en, si mirades en Youtube, hai cantidad de vídeos de colexios onde os rapaces salen Incluso un de Santiago, que non me lembro ahora, non sí, sei que irón a Palacios, saben os nenos, os cativiños, eh, facendo a canción con linguaxe, en linguaxe de, de signos, non? Unha maravilla, sí? Sí, sí, sí, ademais, eh, sí, sí, eu vin, vin precisamente algunas, algunos vídeos que, que colgaron precisamente can, cantando e bailando, bailando a peza... Es, es. De de terra, decir, que, bueno, que non hai fronteiras pues, que, que, en no, é, que parte, eh, mira, é unha iniciativa tamén da Deputación da Coruña que informou do nacemento dun ciclo que chama Pioneiros da Música Galega hmm. son unha serie de concertos nos que se van interpretar álbums que marcaron a historia recente da música galega eh, en galego eh, os dous primeiros concertos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 Hai en, en, en Barcelona, onde debutara sí, sí, sí, sí, eh, sí. Eh, Incluso hai grabara os seus primeiros discos non? Sí, sí, eh, Ademais, bueno. creo que fora influen, bastante influenciado Polo movimento da nova cançó sí, sí, sí, eh, sí. E logo tamén tivera moita relación con, con voces ceibes sí. Pois van a actuar no, no Teatro Colón O doce, bueno, xa, o doce Pilocha foi, xa actuou e O cinco de marzo mira, Miro Casabella, no? ademais as entradas Son, son de balde no? Ajá, pois moi ben É unha cousa extraordinaria O mellor hasta se pon, volve, volve cantar aquela de Mm, do meu país ou aquel outra do, do, do, do, do ministro no? senor ministro por favor aánima carretera que, no? sí, sí, sí, que nin siquiera <risas> os porcos poden andar por ele si sí, pois pues, creo que van cantar, cantar íntegros os, os dous gous discos grandes no? que eh, el, el, el... para verlo de que eh, bueno, paga a pena que, que, que eso se ponha en valor e, e, e que as institucións tamén se den conta de que de que se pode transmitir música boa con os idiomas sí, sí, sí. bueno, non bueno. no sei sé si se falastes algo porque bueno, donde si sí triunfaron as xugueiras por menos a palabra foi eh, como a palabra do ano, non elegida ¿no? Sí. No sé si tenos, porque sí. A Real Academia Galega e a Fundación Barrié promoven dende 2014 a elección da palabra do ano sí, a través sí, sí. Do, do portal das palabras. Mm. Eh, en edicións anteriores, pois, foron elixidas no 2014 corrupción, mm. no 2015 refugiado ou refugiada, no logo irmandade, a folteza, mm. deseucaliptización, sentidiño, nós no 2020, que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 nunca po, marcado pois pola, pola pandemia, non? Uh -huh. E tamén i poñéndose a coada, coada que sí. tivo que ver, bueno, actualidade pol, a actualidade debido á a erución do vulcán do vulcán de, de, sí, de, de la sí. Palma, si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, estanxugeira, eu canoín a palabra porque ademais non ven no no dicionario. No. Eu Pensei en Tanxer, Tanxera sí, Pandeireta, Tanxera, sí. Tanxen as Campás, non? Uh -huh. Pero non é así, en realidade, non sei se tedes falado disto, é, é un microtopónimo sí. que existe en varios lugares de Galicia, entre eles a parroquia de Fumaces, Fumaces no concello de sí, Orensa sí. de Ríos, que de, de onde son Prequisa, Aida no? e as, as irmáns Olaia e Isabela, sí, sí. non? Que sí, sí. Toma... Bueno, pues é, é un, un microtopónimo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 Do, porque é un lugar é un zootopónimo que sinala os sitios onde hai presencia ou abundancia dos, dos teixugos de teixos, sí, sí, de teixos, o por, sí. porcoteixos sí, o, sí, sí. o, sí. o, o porcoteixo que é un animal mustélido xe, que, xunto toco os, os armiños as londras, sí. o, o visón ou as, as martas non que, que bueno é, é un animal de hábitos nocturnos eu non...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 Eh, pois pues eu non sabía que viña de o o nome este de de, sí. de, de, de que en realidad debía ser Teixugeiras, no? de, sí, foi unha evolución aí. Eh, importante vale. e interesantísimo por darlle coñecer precisamente a toda a xente ese traballo que al máis chelles reivindican esa forma de, de decir, bueno, pois pues, eh, era unha zona nosa e eh, eh, que se que se mantenha, vamos. Sí, sí, sí, é sí. importante, si sí, si. Sí. Sí.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 aí ata en Canarias e se visitamos ali a casa o museo de, de Pérez Galdós, mm. Onde precisamente estaban, había unha exposición coa correspondencia que mantivo coa coa Pardo Bazán, mm, pero, sí, pero bueno, agora vou falar doutra casa museo que, que, que non se pode deixar de, de visitar cando un vaio o Courel, non? Que é a, a casa de de Uxío Noboneira, non? Uxío, no? sí, que ademais, ademais ahora m, m, m, bueno, pois conseguiuse levar precisamente os restos a, de, de Uxío ali concretamente, bueno, sí pues Exactamente, era algo que iba a falar eu xa hai, mm. hai xa hai, hai uns días que, que bueno, eh, Noboneira falecera en Santiago mm. con 69 anos sí. en 1999 e eh, Bueno, su, foi soterrado no cemiterio de, de San Froilán, aínda que o velorio tivera lugar no Panteón de Galegos Ilustres, San Domingos sí. de, de Bonadal. Sí, sí. Fueron enterrado en, en San Froilán, eh, no que tiberan, pois, pues, eh, por exemplo, presentes Manuel María, que era un, un poema, e tamén José Manuel Veidas, non? Sí, sí. Pois, pues, como ti decías, os restos foron, foron levados a súa casa natal en en Parada, okay. eh, porque el sempre dixo que quería ser enterrado no, no Courel sí. eh, e bueno, foi soterrado no cemiterio de San Froilán ata que se habilitou a a súa casa ali en, en Parada non? Uh -huh. eh, bueno, os, os restos de, de Novo Neira foron depositados nun ataúde de, de, de Castiñeiro do, do Courel eh, cunha coroa de rosas blancas doadas polo polo Concello de de Lugo, non? Okay. Eh, eh, bueno, pois, uh, en, en un memorial deseñado polo arquitecto Santiago José Aliege e eh, tamén inclúe esculturas de bronce feitas polo artista Óscar Aldonza.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 eh, bueno, deseñar unha liña de camisetas no que aparecían estes estes, estes versos sí, de sí. de Novoneira, non? Uh -huh. Bueno, pois pues, pues máis nada, xa te... que que que bueno, Pero... para ser ao reencontro teu, cheio de, de novidades importantes e información cultural con, con bastante eh, contido, non? Aos bueno, pues... que Digo que rematamos no cura e le pasamos aos ancares. Entón. Claro, pois pues vamos a, intentar, con, vamos con a intentar. Vamos a intentarlo, Xulio. que che moitísimo que teñas unha feliz semana. e eh, Intentaremos outra vez conectar contigo o sábado que ven. Moitísimas gracias a pasou ben nese concertazo. Muy ben. Aperta a todos. Hasta logo. Hasta logo. Vamos a despedir logo, entonces todo. a Xulio Simón co, coa música que sempre nos acompaña nesta nosa misión.